Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah Innal hamdalillah nahmadehu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'ud billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu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 Më këllë do lalëtin finnarë Më emrinë Allahut të gjithë mëshirëshme të mëshirësit Allahut në gjëllë gjelalu zotin e vetëm të vërtet e falënderojmë Dhe vetëm për i ti ndihm dhe fali kërkojmë Allahut në gjëllë gjelalu hujnotëm i qëtë nëruaj për i skeqës E cila nuk është gjëtë jetër vetëm se pasoj e vetëve dhe e veprave tona Cili ndoj që Allahut në gjëllë gjelalu në zonë rukë të drejt nuk ka kushtahun për i sajë Dhe cili doj që devion u dhe në drejt dhe humbet prej saj, nuk mund të auzoj të këtë drejta asë kushtjetër përveç Zotit gjëllë gjelanu mu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejt përveç Allahut, Zotit të vetëm të vërtet. Dëshmoj dhe, dhe deklaroj se Muhammedi a.s. ishte robi Zotit dhe i dyrguar i ti, pasha më shira mirësi dhe bekimet e Allahut qofshin bitë të, Dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e ti dheri në ditën e gjukimit Allahu gjellë gjelalu me madhënit vet I drejtojt Muhammedit sallallahu aleyhu sallim në Kur'an Në mënyrë që të njoftojt gjithë besimtarët për një fakt shumë të nësishëm O ju që keni besuar friksojnë e Allahut Ashtu si që meriton e ti friksoheni dhe se vdekja mosërgjeve të mëse duke qenë musliman të mirë dhe të ndërshëm. Allahu, diku tjetër në Kuram, e orduzan Muhammedin sallallahu a.s. që të drejtohet të drejtohet në barë njërzimit duke thëmë, oju njërez, frisohu një zotit tua i cili ju krijoj juve për një vetje të vetme, dhe për i ti krijoj bashkëshortën e ti, dhe për i këtyre të dy bashkë, Një jutë par, Ademit a.s. dhe Havas, Allahu në kryoj shumë bura dhe gra, friksojën e Allahu të më emin e cilit përbetoheni, ruaj një lidhët farëfisnore, e djeni se Allahu në keni mbi jumë bikqyrës. Gjithashtu, Allahu në gjëllë në gjelalu mu, e u dhuzon Muhammedin sallallahu ane sallem, që të ju drejtojt besimtarve duke thëmë, o ju që keni besuar, Për i sërën e Allahut dhe flisni mirë dhe drejt, nëse ju do të flisni mirë dhe drejt, Allahut do të afalë gjunahet, e do të ju më mësojë vazhdimisht bëni verbat mira, kur shqipindet Allahut gjëlle gjelalu dhe të dërguarit e ti Muhammedit sallallahu sallem, ka fituar lumëtërin e kësaj bote dhe lumëtërin e bote së tjetër. E në vijim, fjala me mirë dhe me bukur dhe me merkulluashme dhe me sigur dhe me bekuar, është fjala e Zotit gjëlle gjelalu në Kur'anë. Udhëzimi më i mirë ashtu udhëzimi Muhamedit alayhi sallatu wasalam nuk ka dyshim se punët më të këqija janë sa jesat në fe e çdo sa jes quhet bidat E qdo bitat është humbje, dhe qdo humbje përfondon në zjarën e gjahenemit, ma dhe të zotë i lutem, me emrat e ti të bukur dhe atributet e ti të larta që të naruaj nga zjarë i gjahenemit, neve që kemi prezentuar në këtë shpi për shpijave të zotit, dhe qdo besimtarë dhe besimtarë që ka prezentuar sot diku në vendet ku përmendet Allahu gjëllë dhe gjelalu hu, duke ju përgjigjur thirës e zotit, o ju që kemi besuar kër të pëngrijet thirëja ditën e gj Shpejtonin në vendet ku përmendet Allahu Allahu gjëllë gjëlanu Ja bëft haram Zjarin e gjëhenemit Gjëdoftyre që ka përzantuar sot Në ato vendet ku përmendet Allahu Gjëllë gjëlanu Në gjëdo gjëmin Bisi përfaqin e tokës Amin Dhezër besimtarë dhe modra besimtare Gjëdo njëri Që dëshion të futët në fe Dhe në besim Dhezër besimtare Në basi bindet për vërtetsin Eksa e kësaj feje Në basi nuk mbetet më të ka jas një lojt Dyshimi apo iluzioni Në bërëtetsin Sigurin Eksa e kësaj feje Këti njëri ju Nuk imi afton Njohuria apo informacioni Apo dituria Se kjo është e vërteta Nuk imi afton Këti eshtë Dija e ti Ska ka një Zot i cili ekziston, i cili është i përkryer dhe i përsosur, dhe t'i cilit duhet i përkushtohen dhe dedikohen të gjitha adhurimet. Nuk mjafton dia se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut, profet, pejgamberi i Zotit, derisa njeriu të dëshmojë kredo na Islamit, shahadetin, që është shprehja eon është hëduen la ilaha illa Allah wa është hëduen Muhammeden abduhu wa rasullu që njën Shqipe dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejt përveç Allahut Zotit të vetëm të vërtet dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam është robin Zotit dhe i dërguar i ti sallallahu aleyhi wa sallam që do të thotë në basë këti momenti njëriju quëtë në musliman, do të thotë i dorzuar dhe i nënështruar ndaj zotit, që nënkupton se gëzon të gjithat të drejtat që gëzon gjdo në musliman misi përfaqin e tokës, ku do që tjetoj dhe ku do që ka jetuar, ashtu si shkada i detyrimet të njëta ndaj të njëtës bashkësi, pa ku fizim vendi tërë apo kohë. Ky moment e bën besimtarin musliman dhe besimtarën muslimane të meditojnë në emrin e dytë ose në pjesën e dytë të shahadetit. Pjesa e parë e shahadetit, la ilaha illallah. Pjesa e dytë e shahadetit, muhammedur rasulullah. Cën e kupton Sa pjesa e parë e shahadethit nuk plotësohet pa pjesën e dytë të shahadethit. Dhe sa adhurimi Allahu xhalla xhelalu nuk mund të jetë plot vetëm se sipas mënyrës dhe rrugës në të cilën ka shkelur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ka udhëzuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E për këtë arsye i gjend besimtarët muslimanë që e duan shumë pejgamerin sallallahu aleyhu sallem, e duan shumë profetin sallallahu aleyhu sallem, e duan, se përsa to e kuptojnë shumë mirë, se këjë zotë Allahu gjëlle gjelalu në i vetëm i vërtet, e kjo fejë, e njohja e qëllimit jetës, dhe se shfarëpet njëri në mazdekjes, nuk mund tishin në koshiencën e asë njërit prej nëshë, dhe në dijen asë njërit prej nëshë, në çopse nuk do të kishte njoftuar ky profet, ky pejgamber, ky i dërguar i Zotit xhella xhealuhu. Shqishinë se ne flasim sot për Zotin dhe eduam Allahun xhella xhealuhu. Nëse flasim për fen dhe eduam besimin islam, nëse flasim për ahiretin, për xhenetin, për xhenemin, faktikisht ai i cili na e ka sjell këtë lajm nga Zoti i Gjithësisë është Muhamedi sallallahu alejhi wasallam. Kështu që ne eduam mbretin, sunduesin të gjithë për shtetëshmin, të plotëfuqishmin dhe e duam lajmëtarjnë e mbretit se, se mbretit se Allahu Gjede Gjelalu nuk mund zhidhë të për lajmëtar vetëm se më të dashurin e ti dhe më të përzjedhurin e ti dhe dashuria për të është dashuri për Allahu Gjede Gjelalu Inna Allahe jostofi minel mela i këti rësulën wa minel nas se Allahu është a i cili përzjedh Të dërguarit nga me lajket, Allah është a i cili i përzdjel të tërguarit nga njërzit. Kështë që dashuria për të është dashuri për Allah në gjellë gjellarë unë. Dashuria për të është besim në Allahun xhallaxhelaluh. Dashuria për Muhameditin sallallahu alaihi wasallam do të thosë të je i kënaqur me Allahun xhallaxhelaluh si Zoti, me Islamin si fe, me Muhameditin sallallahu alaihi wasallam si dërguar i Zotit xhallaxhelaluh. Ne duam atë sa e dim shumë mirë se ai është çelësi i derës për shku tek Zoti i Gjithësisë. Ne duam atë Sepse e dim shumë mirë Se do tjeta i cili Do tjeti pari Që do të trokasin dherë në gjenetit Dhe do të thot me leku nga mbrënda gjenetit Men Fa e kulu Muhammedun Thot me leku nga mbrënda gjenetit Kusë është ndherë Dhe i përgjigjet Muhammedi Sallallahu alaihi wasallam, bab, wa sallem Fa juftahul bab Ve e kul Naam om virtull la aftahehu li ahadin ghayra ya murdhruar nga zoti e gjithësisë qe xhenetin mos t'i hap kujt tjetër për veçtej sallallahu alaihi wasallam adua mohammed sallallahu alaihi wasallam se kemi parë sakrificën e tij për të porçuar dritën e Zotit në zemrat e njerëzve nuk flitet këtu për lodhje fizike as nuk flitet për djersë ka shkuar deri në rrezikun e jetës të tij, ka shkuar deri në çarjen e kokës së tij, ka çuar deri në thyrjen e nofullës së tij dhe është derdhur gjaku i tij mbi këtë tokë. Në emër të kujt? Në emër të bamirësisë dhe mëshirës dhe dhimbshurisë që mbarte ky profet për mbar njerëzimin, saqë ishte i gatë shumë sakrifikonë të gjithë shka e që drita e Zotë i Gjëllë Gjëllalu hu të të bërtoj në zemrat e njerëzve. E duam, e duam se Zotë i Gjëllë Gjëllalu hu në Kur'anin famëllart, në ka të reguar se gjdoj gjë që ka të bëj me të është e bëkuar dhe e lavdruar. Allahu Gjëllë Gjëllalu në Kur'an lavdruoj gjuhën e ti Allahu xhallaxh jalalu al-Quran, lavdroj mendjen e tij. Allahu xhallaxh jalalu al-Quran, lavdroj gjoksin e tij. Allahu xhallaxh jalalu al-Quran, të lavdroj pozicionin e tij nga mëkatët dhe gjunahet. Allahu xhallaxh jalalu al-Quran, lavdroj moralin dhe stëllin e tij dhe edukatën e tij. Allahu gjëllë gjëllalu në Kur'an Lafdroj më njërës e se a i silej më njerëzit Allahu gjëllë gjëllalu në Kur'an Lafdroj Laimin në siel për ti Allahu gjëllë gjëllalu në Kur'an Lafdroj shikimin dhe dëgjimin në ti Allahu gjëllë gjëllalu në Kur'an është betuar në emrin në ti dhe në jetën në ti Sallallahu aleyhi wa sallam I pastruar dhe i lafdroar Dhe aje e din të shumë mirë këtë, sallallahu alaihu sallem Me gjithë se nuk e ka deklaruar gjithë jetën e vetë Vetën në një rastë vetëm Kur tha, e nëse i du bëni adem e wala fakhër Unë jam mëj për zgjedhur i Zotit në gjithë njerëzit E këtë nuk e themë për të lafdruar Po si një e vërtet e inspiruar nga Zotit Se duhet i njoftoj për të njerëzit E duam se mshira e ti dhe mshuria e ti ndajnesh i ka të i kaluar, ndajnesh i met në veçan ti, i ka të i kaluar të gjitha të cacet e mendjeve njërzore. Argumenti, një dit, kër lezoj një ajet kër anorë, Minat, në falë, kër përgameri s.a.s. Ledzoj një jetë kuranor Kër ku isaj a lehi s.a.s. Idrejtohet zotët gjëllë e gjëlaru Me disa lutje Përgameri zotët Muhammed s.a.s. Filoj të qante Zbriti Gjibrili a lehi s.a.s. Dhe i tha o në Muhammed Dhe i tha o në Muhammed Li marat e bëki, përse shëmë. Kale e bëki li ummeti, jo me lëkjame. Tha po qaj për halin e ummetit tim, si do tjetë halin e ummetit tim ditë në gjukimit. Në gjithë të gjibrili me lajmen të këzotë i gjësisë, se këzotë i gjësisë ishte i informuar të gjithë, dajë dëgjoj dhe e shikoj se çfarë ndodh atje poshtë. E i thot Zoti xhalla jlalaluhu Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem, kthehu tek Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem, rthuaj inna senurdhika fi ummatik. Soi Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem do të tërgëzojm në ummetin tënd. E pejga mërë sëllëm E të regon këtë një gjarje Se si do të gzota i nëjëmetin e ti Në hadithin e madh të shefaatit Në kemi gjuar për shefaatin e madh Të Muhammedit sallallahu aleyhi sallem Kun bas pëzdit mi vite shpritje Me ndërmjetësimin e ti do të filloj gjyji E është momenti ku nuk do të mbethet njërimi si për faqin e tokës, muslimani i tyre dhe jo muslimani i tyre, që vetëm se do të alavëdrojnë dhe do të angrejnë lartë emërin e ti, sallallahu aleyhu sallam. Kjo është ta e shë djetë nga të gjithë, për ka diçka tjetër. Pas taj pejga meri Zotit sallallahu aleyhu sallam, shkon për sërinë në nërsh, i bie nësej dhe Zotit gjëlle gjelalu në të njëtën kodhe në të njëtën mënyrë si që është lutër për gjithë njërzimin e Allahu gjëlle gjelalu do t'i drejtohet ja Muhammed irë fara se ka washfa tu shëffa was elë tuqta o Muhammed ngrije kokën kërko shfardush ndërmjetë so për shfardush fa e kulu ummeti ummeti E atër momente, do t'i thot zotit gjëlle gjelalu hu, o oh Allah, i metin tim, i metin tim. E do t'i thot zotit gjëlle gjelalu hu, mërë atë gru për i metit tënë, pa filu asë gjërë, mërë atë gru për i metit tënë, qoj të kdera e djathët e gjënetit. Pa esap, pa logari, pa sirat, pa peshore, pa libra, pa regjistra, pa shëndrim për para Zotit. Allah nga bofri këtë në njerëzë, amin. Nuk më maron me kajshë, vjen pejga meri Zotit sallallahu a.s.m. përshëri në narshë. I lutët zotët gjëllë gjëllalu dhe e lavdron me mënyra lavdrimi dhe të lirësimi dhe madhërimi që nuk i ka njohë një jetë në kësaj bote. Po që Allahu gjëllë gjëllalu ja ispëron në ato momente dhe mbas një gjumaje, pra mbas një jave, i thotë zotët gjëllë gjëllalu huja Muhammed irë farë se ka është fa të shëtë fa është elë tuqta. O oh, Muhammed ngrije kokën, kërko çfarë dush dhe ndërmjetso për çfarë dush. Dhe Muhamedi sallallahu alejhi wasallam ndërmjetson për ummetin e tij dhe kjo do të përsëritet disa herë derisa të mbështin xhehenem vetëm sa ata njerëz e kanë merituar dënimin me përgjithësin xhen. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kërë është mshira Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam Kërë është dashuria e ti për ne dhe dhimshuria e ti për ümmetin e ti sallallahu aleyhi wa sallam Inna li kulli nëbijetin da'uatun mustajaba Fa akfejtu ha li ummeti ja umel qyam Gjdo pe i ga merë dhe i dërguar i zotit ka pas të drejtën në një lutje që quhet lutja e padiskutueshme. Ai sano pejgamberi i tha në Zotit, "E kush është kjo lutje e padiskutueshme që ti ke bër? Tha, unë lutjen e padiskutueshme nuk e kam sh... nuk e kam shfrytzuar këtë bonus. Këtë bonus të dhën nga Zoti, xanallahu, se si lutja e padiskutueshme pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam nuk e ka shfrytzuar në këtë botë, në dynje." Qala tha e kam fshehur për i metin tim ditën e gjukimit. E kam fshehur, e kam ruajtur për i metin tim ditën e gjukimit. A nuk me aftonë kaxë, që tjetë një ju mëj dashur i zemrave. A nuk me aftonë kaxë, që tjetë një ju mëj shtrejtë, për zemrën e zdo besimtari dhe besimtare. Ja? A nuk ishte drejt, në vetë të me kaqë, Përgjigjemi Zotit saqem që deklaronte, wallahi, wallahi, wallahi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbe ileyhi min malihi wa waldihi wa ehlihi wa an-nas yajma'ina wa nafsihi. Pashallahun, pashallahun, pashallahun. Nuk ka besuar ai niri. Ai musliman, derisa të të do, derisa të doj mua, më shumë se fminë e vet, se familjen e vet, se pasurinë e vet, se të gjithë njerëzit, madje edhe më shumë sesa vetveten e tij. Kishte drejt sallallahu alaihi wasallam. Kishte drejt. Sepse ai për vetë ishte për vetë ishte i sigurt. Në të gjitha aspektet dhe në gjitha konceptet dhe në gjitha gjërat a i për vete ishte i sigur Mirba e as njëherë nuk ka jetuar për vete në ti A i ka jetuar për njërzimin në barë Dhe për i metin e ti, sallallahu aleyhu sallam Për ne, pasuësit e ti Si mës ta duash atë burë për cilin njërëzët më të më dhejt i sëris njërzore gjujnëzohen për balë madhështis, mirësis, mshirës, tolerancës, suksesit që a i ka pas në jetë, që dhe që vazhdojmë të ketë i meti i ti dhe do të ketë deri në ditën e gjukimit. Njëri për tyre Genard Shaw thot George Bernard Shaw thot Aj duhet quhet shpëtimtari i njërzimit Aj duhet quhet shpëtimtari i njërzimit Dhe më të vërtet ashtu ka qenë Salallahu alaihu sallam Shokët e ti e dinin shumë mirë se kush ishte dhe shëfar meritante kërë borë sallallahu aleyhu sallam për këtarë syje kanë lëmë në historinë e njërzimit një gjarje, në gjarje nga mëtë habit shmet që të regojnë dashurin për këtë borë sallallahu aleyhu sallam dhe unë do të shkëpuz vetëm dy momente, sepse aqë shumë gjarje ka, vetëm dy momente, e nëse do të flasësh për dashurin e sahave për pejgamerin s.a.s. nuk mund të lejsh pa përmende bubekrin, radi Allahu ta'ala anëm. Momentin ku pejgamerin zotit s.a.s. vendosi për të emigruar në Medine me urnën e Zotit Gjëllë Gjëlanuhu, njëri usë që zgjodhë për qenë bashkuthtarë i ti ishte Ebu Bekri, që do të thotë në këto të timë rezikohet gjithë shka, rezikohet familia, rezikohet nderi, rezikohet jeta, rezikohet pasuria, rezikohet gjithë shka. Si e priti Ebu Bekri këtë njoftimë. Thot nënën e besimtarve Qante me të madhe Për për për se Thot qante me të madhe Për e këzimit Thot a i që nuk isha parë në njëherë njëtën time As nuk mendoja kur Që dikush mund qante me lotë Për e këzimit madhe Dhe i sa kam parë babën tim Duk e qarë Kër i tha për jomeni sa osem O e bu Beker Në t'jemi bashkë e pa, pa logaritëshme në mendje tonë ose rasti tjetër pejgameri sasëm lëviz të herën bashere dhe kur këtërët një dit në Medine ta konjëri për sahabëve që në normalisht ishte i prekur nga mosparja e pejgamerit sallallahu e sallem kështë e munguar për disa dit nga Medine sallallahu e sallem E njerëzit atakonin ndërsa ky rrinte atje diku atë çantë, çantë më dönes. Sa pejgamberi salsalem çfarë ke i thon? Sa pejgamberi i Zotit u bë koçi nuk u pam. Na qputi malli. Sa pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam sa e gjallë në këtë botë edhe shifemi. Vim të shohim do largohemi. Po nuk e di sa si do të jetë halli jon kur të shkojmë në botën tjetër. Ti sdihet, ti dihet se ku je tek Zoti i Gjithësisë, e ne nuk dihet se ku do të jemi. E nëse ka diçka pejgamberi i Zotit që ma vret shpirtin, ma vret zemrën, është fakti se nuk do të kemi mundësi të shohim se ti do të jesh diku e ne do të jemi diku tjetër. E për e ka meri sa asë me që të sonë duke i thëmë El Maru me ma Amen e Hab Njëri ju do të jetë në botën tjetër Me akte që ka dashë më shumë njetë në kësaj botë Njëri ju në botën tjetër do të jetë Me njëri ju që ka dashë më shumë në jetë në kësaj botë E që të sonë i sahabion dhe që tësoj zemrë në gjdo besimtarit sinqer, i cili pretendon se e donë Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallem, e nëse e donë më të vërtet, e nëse më të vërtet dashuria për të ka pushtuar zemrën të ndët jeshtë sigurët, se Allahu gjëllë gjëgali odo të rinjallë dit në gjukimit më Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallem. Luz Zotin, me emrët e ditë bukër dhe atributet e ditë larta Që të nëmbaj sa thimi gjallë në këtë fe, në fe në Muhammedit së lëllohet sëllim Luz Zotin, gjëllë gjëllalo, që kur të dalim për para Zotin në botë në tjeder Të jemi sërish të këpasua si të Muhammedit së lëllohet sëllim Në nflamuaj në Muhammedit së lëllohet sëllim Lotëm Zoti xhallaxhalahu, ç'tëmi për aty në njerëzve që do të kapin ndërmjetësimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Lotëm Zoti xhallaxhalahu ç'tëmi për aty në njerëzve që do të pinë ujë nga uji i Kautherit që do të serviret nga dorat e bekuara e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Me Zotin xhallaxhalahu që nuk na dha mundësinë në këtë jetë ta shohim Muhamedit sallallahu alaihi wasallam تشاريهم دين الجحيمات ذات يمي مت الجننات التي امين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم Alhamdulillah Alhamdulillah Wa kefa wa salatu wa salamu ala abdihi wa asuli Lëdhi stafa wa ala alihi wa sahbihi wa mënu ala Amma baand Fërëndërëm Allahun gjëllë dhe gjëlanu Dhe duke fërëndëruar dhe lavëdruar zotin Mi aftohemi, mirësi dhe bekimet e ti qokshën Mi dashurin e ti dhe dërguarin e ti Muhammedin sallallahu aleyhi sallam Dhe mi gjithë besimtarët dhe besimtarët Që ndjekin dhe pasojnë ruhën e ti Derin dit një gjëkimit Dashuria për pejgamberin sallallahu alejhi wasallam nuk mund të jetë një fjalë e bukur që thuhet as një lotë të derdhët në momente të caktuara. Po dashuria e vërtet për pejgamberin saollam do të thotë të kalosh me sukses gjashtë provime. Provimi i parë thot Zoti në Kur'an kul in kuntum tuhibbun Allahe Fëtë të bja unë i hëbëb këmullah Thuaj o Muhammed njërë zëmbar Nëse e do një fartë Allahum Atërë pasonë i Muhammedin Sallallahu më nësëllem E Allahu dhëtë ju dojë fartë Provimi i dytë Thotë Allahum në kuran Dhe qatë kane lëkum fi rasulillahi Usvetun hasenetun Limin kane jërgjullahi Vë ljumë lë akhir Shembo dhe mirë për ju është Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam Për shdo një i që e beson Allahun dhe shpeson ditë një qëkimit Shembo Për ne të e tjetë këj borë sallallahu aleyhi wa sallam Provimi i tret Thotë Zodin Kuran Ja juhel ladhina amenu La të qëtë dimu Bejnë e dhe ilahi wa rasulihi Wa të të kullahu Në Allahës e minon, alim O ju që keni besuar, mos i jepni për parësi As kujt Para asaj që thotë Zotë dhe i dërguar i ti Sënë Allahu anë i sëlem E friksojnë Allahu të djeni sa Allahu është Dëgjua si dhe i mirë informuar për gjithë dhe gjithë që ju bëmi Provimi i katërt, thotë Zotë dhe gjelalu hu Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuḥakkimuka fī mā shajara baynahum thumma la yajidu fī anfusihim harajan fī fī mā qaḍayt wa yusallimū taslīman pașa zotën tënd domohamed sallallahu alaihi noqjan besimtar vërtet derisa të bëj gjykuas për çdo mosmarrveshje apo konflikt mes tyre të gjuko është të kfeja e ti, të kësherjati e ti, nëse je besimtari vërtet dhe nëse e donë Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam. Pravimi i pestë, realizimi në jetë i vlazerisë së besimit, i dashurisë për hirtë zotit, për të gjithë antarët e ulmetit të Muhammedit Sallallahu alaihi wa sallam O allafë bejnë kulubihim O lauhën fakte ma fil ardhë gjemi Ma allafë të bejnëkum O lakin Allah allafë bejnëkum Allah është ajtë i dhim Ka bashkuar zemrë dhe besimtarëve E nëse ne jemi besimtarët vërtet Në Allahun Gjëllë Gjelalu dhe eduam Fort Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam Duhet jemi me njërë tjetërin besimtarë, vëlezërë, sinqerë. Tukët e kaluar zhdolloj dalimi dhe zhdolloj ndryshimi dhe i risa jemi brëmda këti besimi. Provimi i gjash dhe i, fundut, i fundit thëvë Zotët Gjellë Gjellarë unë kërë anë o inna ka la ala khuluqin adhim ti o muhammed sallallahu alaihi wasallam gjong një moral të përsosur, një karakter të përsosur. Umë smanë që e don Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe muslimania që e don Muhamedit sallallahu alaihi wasallam do të jetë pikrisht në normat më të larta të etikës njerëzore, të sjelljes dhe të edukatës, nëse me të vërtetë e don Muhammedin sallallahu alaihi wasallam sai ka qen si thot nëna besimtarëve Aishah radhiyallahu ta'ala anha ka me Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kur'anun yemshi ala wajh al-ard ka qen pejgamberin sallallahu alaihi wasallam një Kur'an i gjallë që ecste mbi tokë sallallahu alaihi wasallam një besimtar i mirë që e don Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nuk i dhe në bazdore sënetet, ose adhurimet vullnetare, ose përkushtimin që në gjuhën e jurisprudensës islami quhët diçka e pëlqyshme, e mirë, apo sënet, për kundrazi, besintari ishtë garuës në gjdo sënet të pejga merit sallallahu aleyhi wa sallem. Besintari nuk rënd, nuk pëshonë së thuar islavat për pejgamberin e Zotit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në momentin që ndonjëri prej besimtarëve në ummetin tim çon salavate për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Allahu xhalla jlaluhu i jep thën shpirtin dhe i kthen selamën ummetit të tij sallallahu alaihi wasallam për këtë arsye Besintari në momente të saktuara Dhe në ditë të saktuara Eshton salavatin për pejgamerin sa osrem Dhe këto momente janë Momenti i sabahut Të gjdo dite Dhe i në basë ditës të gjdo dite Pra sabah aksham Dhetë herë Në basë e zanit Pastaj dhe momente tjera Ndërsa si ditë është dita e gjumëa Peygameri e Zotit Sarasem ka thënë, kur të jetë dita e gjuma, qoni sa më shumë salavate për dërguarin tua i Muhammedin sallallahu alaihi wasallam es kemos ni çojm salavate ndërkohë që Zoti thot në Kur'an inna allaha wa, all in wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammedin wa ala ali muhammed kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammedin wa ala ali muhammed kama barakta ala, ala ibra Ibrahimu wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid es sahert permendet emri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam muslimani dhe muslimani ka për detyrë të thon sallallahu alaihi wasallam ose alaihi salam është rëndësishme të çojë selavat dhe selam për pejgamberin e Zotit, sepë pejgamberi sallallahu ka thënë al-bakhilu man dhukirtu indahu wa lam yussalli alaihi është koprac ai njeriu i cili nëse un përmendem tek ai nuk çon salavate për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Lozod na fal et na mshironi të gjithë pa përjashtim. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah.